Belső közlés Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés A Klubrádió zenés irodámi műsorának mikrofonjánál Vári Gyert minden kedves hallgatónak, jó estét kívánok! Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki magával hozza megjelenés előtt álló friss szövegét, és a zenéket is ők vála ő választja, amelyekből megismerhetjük a pályáját vagy az életét. A mai vendégünk Bránzovics Marianna író, akinek eddig két kötete jelent meg, és nem sokára elkezdi majd írni a harmadikat is. Mindezekről, az elkészültekről és az elkészülendőkről beszélgetünk majd vele, Előtte viszont hallgassuk meg az első számot, amelyet választott a Rolling Stones-tól Stone, a Painted Black című dalt. Love hope never to come back.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 Felsöközlés mai vendége Bránzovics Marianna, akinek rögtön az első kötete a kilátás című egyfajta önéletrajz volt, és azt írta róla az egyik kritikus, hogy bár a közeg, amelyet ez a szöveg megmutat, a gyerekkorod és a mindennapjaid világa meglehetősen reménytelen, kilátástalan, ahogy ő fogalmas, sivár, aki beszél ebben a szövegben, az mégis nyitott, kíváncsi, és végsősorban jól érzi magát ebben a világban. Egyetértesz ezzel? Milyen az a világ tágban értve kárpátalja, ahol élsz, és hogy érzed magad benne? Hát kárpátalja tényleg életanyaga egyrészt a kilátás című kötetemnek, a maga cím metaforikus. A kilátás megjelenik a szerkezet szintjén, a történet szintjén, és a főhős attitűdje szintjén. A maga a motto is, ami egy Petőfi Sándor idézet a Gólyához című, és a, ezt a motivumot erősíti, tehát oda is elkísért együtt ábrándoztunk a puszta legméjén. Ő a vízméjét, én pedig a déli bábos szemlélném, szemlélve, lehet, hogy nem pontosan idézem. Már Petőfő a szempontból is választott költő ebben a kötetben, mert a romantikát idézi, és a romantika, a stílus, a főhő személyisége szintjén valamilyen módon megjelenik ebben a szövegben amely egy ilyen szellőszerkezetű szöveg, és hát, hogy mennyire sivár lehetséges, van egyfajta komor, metamorfózis a szövegben, a történetszintjén, és talán a megjelenítésben is lehet valami komorság, de azt hiszem, hogy Krup Józsefnek van egy kritikája erről a regényemről. Ebből idéztem. Igen, Köszönöm. és azt is említi, hogy ha bár a kilátások sivárak és rosszak, talán ebben a szövegben mégis egyfajta derült sugároz, én mindig megpróbálom megmenteni a főhős, tehát mindig egyfajta átváltozás történetek is ezek, csak úgy sikerül megmentenem, idézőjelben mindig megölöm őket, de aztán igyekszem egyfajta nyitottsággal zárni, tehát mintha új egy másik dimenzióban, de már erről a dimenzióról nem tudok írni. A darabolás is egy ilyen történet, tehát valamiféleképpen ugyanazok a történetek, csak más formában. Jó, beszélünk még róluk, előtte pedig meghallgatjuk a Bartol a Goldberg variációkat. Thank you. Folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai vendégével, Bránzovics Mariannával, és még maradunk egy kicsit az első kötetnél annak ellenére, hogy te már szolgálmasan tovább léptél a másodikra. A kilátás töredékekből épül Főleg a gyerekkorból nem annyira elbeszéléseket, mint inkább emlékképeket látunk fölvillanni. Gyagran olvasjuk, hogy mennyi mindenre nem emlékszik az elbeszélő, és így tovább, ez a te élettörténetednek a sajátsága, vagy általában az emlékezés ilyen már, mint hogy képszerű szerinted? Vagy igazán csak a benyomások a fontosak, a pillanatok, amelyek rögződnek, és abból, hogy mi vésődik be, milyen benyomás vagy pillanat, abból derül neki, hogy kik vagyunk valójában? Hát ez a töredezettség egyrészt tudatos, másrészt ösztönös is, hiszen általában az írás folyamat, úgy történik nálam, hogy sokat jegyzetelek, és tehát a pillanatjaimat is rögzítem, vagy pedig a környezetemet hangosítom ki, illetve a látványt növelem meg, és ezeket a jegyzeteket montírozom majd össze, és itt sokat torzulnak maguk a benyomások is, Uh, másrészt tudatos, mert tudatosan törekszem egyfajta töredezettségre. Uh, és uh, a maga a fő, egy, egyfajta tudatkönyvek uh, ezek, tehát egy szűrőjén keresztül. Uh, olvassuk, a, látjuk a dolgokat, a környezetet, és maga a személyiség is egyfajta önazonosság válságban él, egyfajta belső üresség jellemzi, és megpróbálja mm, ö, lebontani azt az érzelmi falat, amely a világ és közte van, általában sikertelenül, <hállt> És Amint, hogy a te esetedben vagy általában sikerül? Hát a el, könyveimben nem sikerül, uh -huh. és ezért igyekszem őt megmenteni. Tehát ezek mindig ilyen meg, történetek is ugyanakkor. Öm, és öm, ami még hatása, nagyon szeretem, a, a, hogy kibontódik a szerkezet. Ilyen mániákusan öm, szerkezet vagyok. Néha túl is hajtom Tehát ezeket. Tehát jó vagy? Öm, igen, a... Elhelyezed a jelzete, a. Kis elemeket, igen, nagyon szeretem a számokat, a, a szerkezetet ö, megalkotni, és mindig izgat az a történet, ami kibomlik, mert ugye itt ö, elsőként nincs ilyen koncepció, mert hogy ugye jegyzetelek, és ezeket montírozom össze, de az alkotás folyamatában ő izgat a szerkezet, és utólag, ahogy alkotom meg tulajdonképpen a szerkezetet. Ez... Ö, nagy hatással volt rám ö, Tarkoszkénak a Tükör című filmje, annak a szerkezet, amely szintén egy tudatbálsejében mozog, és egyfajta körformát ill a szerkezet. mindkét szövegem körformájú, spirálos szerkezetű, és a fejezet számozás is fontos, tehát a... És ez a kristály szerkezet megvan a fejedben előre, mielőtt Nem, mindig utólag, utólag, és ez okozni nekem ilyen nagy örömöt, amikor létre tudom hozni ezt a szerkezetet. És akkor azzal még mindig pepecselek, hát a darabolásban... Három nagy egység van, ezen belül 27 fejezet. Ott a számok is fontosak, hogy mindig hét vagy összeadva hét jönjön ki. Tehát a 25-ben mindig 7 és 7 még kisebb egység van, mert ugye a darabolás, mint metafora, ez megjelenik a szövegnarrációs technikájában is, és a nulla az mindig az újrakezdést és a, és a befejezést és az újrakezdés jelöli, tehát mindig újrakezdi és befejezi és befejezés újrakezdi a, a hős mind az életét, mind a történék, történések is mi befejeződnek és újrakezdődnek ebben a szövegben. Azt mondtad, hogy a hogy a szerkezet nagyon fontos, illetve az, hogy a megváltás. Mm -hmm. Nagyon fontos, hogy valamiképpen meg kell váltudni ebből a világból, de hogy még mindig keveset mondtál arról, hogy milyen világból kell megváltudni, pedig hát, már próbáltam rá kérdezni. Tehát a milyen a ez a közös. A belsőséget, konfliktusai. Ami... Tehát, hogy ez ne, mert ugye valaki azt írta rólad, hogy te valamiképpen egy nagyon öntudatosan kárpátaljai regényt írtál. Volt ilyen célod? Pontosnak érzed? Nem, nem, nem? volt. Nem. Hát ez volt az életanyagom, ami már a darabolásban annyira nem jelenik meg, és mindenki a saját életanyagából dolgozik, még, még hogyha ez fikció is végül is, mert módosulnak a dolgok már az írás folyamatában, és így természetesen most ö, ö, minden író a saját életanyagából művész dolgozik, és így jelenhetett meg egyfajta kárpát valószínűleg nem ilyen, tehát ez egy fikció, csak Kárpáteren játszódik most konkrétan a kilátásnak az a helyszíne, igen. És, és egyébként az, azt is bánod egy kicsit, ha ön életrajzinak nevezik? Tehát, hogy ez egy eltávolított, elemelt, fikcionalizált önéletrajz, vagy az rendben van, ha önéletrajznak tekintik? Miért kezd az ember egyébként önéletrajz pályát, ha ez az? Szerintem nem önéletrajz, mert nagyon sokat uh, módosítottam a benyomásaimon, meg az életanyagomon. Tehát én mindig azt mondanám, hogy fikció. Uh, annak ellenére saját életanyagomból dolgozom. A zene után akkor beszélünk az eddig is sokszor szóba hozott második kötetről is, és az pedig hallgassuk meg Frédéric Chopin Nocturne. Uh, Oké, okay, a számokat nem mondom, tehát hallgassuk meg ezt a Chopin darabot. Akkor a rendkedvéért, Chopin Nocturne Opus 27 második tétel, a belső közlés mai vendége a stúdióban továbbra is természetesen Brenzovics Marianna író, és akkor rátérünk a második kötetedre engedve a Szelid Ez a könyved még nagyon friss, nyilván ezért is elemen benned, idén jelent meg, és a fűszöveg megfogalmazása szerint a vágy és a kiszolgáltatottság regénye. Mondanál erről valamit, hogy hogy kell értenünk, hogy a vágy és a kiszolgáltatottság Szolgáltatottság regénye nem tartoznak ezek eleve nagyon össze egymással? Igen, eleve is összetartoznak, és uh, tehát a két regényt amúgy összeket, összeköti maga a főhős, a, aki tulajdonképpen a kicsit romantikusan megfogalmazva a teljes élet utáni vágyhatja. és nem fél a, az ösztönök, a sérelmek, a fájdalmak köményére hatolni, és ö, emiatt ugye folyton kiszolgáltatott valaminek, és ö, tehát mondhatjuk azt is, hogy ez a vágy és a kiszolgáltatottság ö, regényének is, hogyha ebből a nézőpontból nézzük, ö, és egyfajta várakozás jellemzi még ezt a tudatot a valamire, amire már nem kap időt. Ö, a... Tehát a darabolás lehetne akár egy horror film címe is. Sokszor kérdezték tőlem, hogy miért nem fűrész már. Oh, és tudatos marketing stratégia volt, hogy hát, ha megveszik a magánérjogokat. <gül> <gül> nem, nem, tehát olyan szinten volt tudatos, hogy ez is metaforikus maga a cím. A darabolás az a szerkezetében is megnyilvánul, erről már beszéltem. De magát a, a főhöst is konkrétan feldarabolják egy ilyen szürreális jelenetben. És maga a történet is, ahogy már te is említetted, jellemzőre a pillanatnyiság, ami szintén, és nem tudja ezeket a pillanatokat igazán összekötni, mindig széthulnak a tudatban. Említettél most is egyfajta nagyon erős bevonódást az érzelmi életébe, azoknak, akikről beszélsz, vagy akik beszélnek nálad, és ugyanakkor említettél egyfajta kívülállást, és mindig valamiféle idegenséget a saját életben, hogy és mintha ez a kettőség egyszerre lenne meg a két, a két szövegben, és ennyiben talán folytatják egymást. de hogy látod, folytatják egymást, nagyon mások, ha ennyiben folytatják is egymást, miben folytatják, mások mégis? Folytatják egymást, még egyszer mondom, hogy a, ismétlem önmagam, hogy a főhő személyisége az azonos, csak ez másfajta struktúrában jelenik meg, másféle formában. Itt már nem jellemző az a szellősség, ami sőt talán már a derű sem igazán, ami még a kilátásban megvolt. Meg egyfajta, sokkal komorabb szöveg, egy komorabb metafor, metamorfózist ö, olvashatunk. Ö, ö, és... Milyennek de, az oka? Miért lett komorabb? Erő, van benne azért olyan szinte, hogy sok benne az irónia, meg reményeim szerint a humor is, de tényleg jellemző a hősre egyfajta közönykívülállás, egy érzelmi kűresedés, amelyeket felváltanak ilyen szentimentális érzelemkiárodások, amelyek általában egy megint melankóliával és egyfajta zsibbadsággal végződnek, és olyankor ilyen elégikusabb hangot üt meg a szöveg. Hallgassuk meg most mindennek illusztrálására is, a szöveget, a, egy részletet a legújabb szövegetből, amelyet magaddal hoztál a stúdióba, hogy előtte bevezetnéd pár szóval, hogy mit fogunk hallani, és aztán megteszed, hogy felolvasod? Ö, igen, hát azt nem nevezhetjük novellának is, minden esetre egy egyoldalas szöveget hoztam, ö, amelynek az a címe, hogy eltelt rettentően sok fölösleges óra, és akkor felolvasnám. Köszönjük. Eltelt rettentőn sok fölösleges óra, Szelénének eszébe jut ez a fölösleges mondat, egy versben olvasta. Az ágyából felszínesen ránéz a hajnali ablakkeretes világűrészre, majd összeszűkíti a tekintetét, és a villanyhuzalokat tartó, a szürke egyik árnyalatában álló betonoszlopra mered amelyen nem látja átvonulna a tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet, viszont mindig tudja, hogy melyik évszakban bámulja a szóban forgó betomonoszlopot, ami szelénével ellentétben nem forgolódik nyugtalanul, nem keresi az egyensúlyt, hanem tökéletesen benne áll. Mindig ez a működés semmi móka, motyogja rövid fogmosás után. Én vagyok a hibás, mert nem magamból, hanem anyámból jöttem. Anyám a hibás, mert nem magából való, és így tovább, rossz a rendszer. A fekete sárfoltos köpenyében kócos hajjal indul útnak. Körülbelül ötven méter múlva megáll, hogy a fekete köpenyes kertészt üdvözölje, aki szeléni régi uvodájának kerítés rácsai előtt egy elszáradt pünkösdi rózsabokrot vág. Mit szorongat? kérdezi a szúvas mosolyú kertész. Háztartási szemetet válaszolja Szeléné, és felmutatja nagy égkék nejlonzacskót, amit a buszmegálló melletti betonkukába dob majd. Nem tudja elviselni a megperzselődött anyagmaradék látványát a kertjében. A ketchup és fogpasztatubusok nem égnek el maradéktalanul, panaszkodik Szeléné, mert a tubusokat emberek teremtették, ezért mérgezik a rendszert míg a virágok tökéletesen benne állnak a rendszerben. Elhulnak, feltámadnak, elhulnak, feltámadnak. És még hét fölösleges hónapot kell válnia, hogy májusban újra pünkösdi rózsák közé álljon, és azt érezhesse, hogy a rózsaszín tömegek szinte emelik a testét, mint egy képet. Kisimulnak időráncai, és azt sem bánja már, hogy gyermekét nem kapott infarktust az ódarácsokon, hogy eltelt 33 éve, az a rettenetesen sok óra. Az órán a rokokó festészetről beszél, működik, az oktató hallgatja, jön-jön az a rettentőn sok fölösleges mondat, majd elhúlnak, megint beszél, leadja a vizsgát, újra vizsgázik, aztán ő lesz az oktató, rendszerben van, mozog, fragonárt mondja, fragonárt. Támasza meg már azt a rózsalogas, mintha megdőlt volna, szól ingerülten szeléné a kertésznek, és ne álljon folyton a kapuban arra várva, hogy valakinek oda szóljon, gondolja szeléné. Ne köhögjön, köpködjön, ha jön fel a kertbe. De a csend sem jobb, olyankor zúga légy, mint a ventilátor. Nyírják a füvet, durózsol valahol a tévé, mint. Ide egy hasonlat kellene, de nem kényszerítem magam. Erről ők, akik ezt az egészet kitalálták. Kibírni, ez minden. Minden van, és mintha nem lenne semmi. Nem az a fontos, a betonoszlop Egyensúlya fontos, A pünkösdi rózsa elhullása, Feltámadása, a csontvász Kertész a hibás, a fölösleges hazugmondata hibás, De nem, nem az a fontos, A fontos a szög, amelybe tavasszal Belelépett, annak rozsdás, Kemény vasa. Szeléni a pünkösdi rózsák között állt, A szög volt a hibás, A fájdalom, futott terjet, Mérgezett vére, megszínezte A talpa alatt a földet. Ott volt a vénkertész, aki folyton feketében jár, mint a halál. A virágzó pünkösdi rózsákat vágta, és lenné tágult az a fájdalmas pillanat. feldolgozásában hallottuk a Venus in First tört a The Velvet Underground uh, számát eredetileg, és a vendég pedig Branzovic Mariana, és a maga a feldolgozás rögtön felveti azt a kérdést, ez a meglehetősen markáns feldolgozás, hogy oké, okay, de miért nem az eredeti? Mm -hmm. kem tetszik a bacsága, meg hogy elektromosak, tehát ez az, ami bonzok ebben a feldolgozásban. Mm -hmm. Tehát ez az elektromos hang. Világos és azért is aktuális volt megkérdezni, mert ugye tegnap halt meg Lurid. Ha meg az egész műsornak a zenéit nézzük, akkor feltűnik az, hogy majd látni fogjuk mindjárt, hogy a zenei darabok között, illetve azt már láttuk és látni is fogjuk, túlsúlyban van a romantikus zene, illetve a rockban pedig a 60-as évek, mint láttuk és látni is fogjuk. Megemlítetted is, hogy a romantika fontos neked, hogy van ez? Hogyan fontos? Miért fontos zenében és másban? Nem azt mondom igazán, hogy fontos, csak így észrevettem, hogy a szövegeimben már a töredéze, töredezettség, mint olyan, ez is ilyen romantikus jellegzetesség. Aztán a főhő aki a teljes életiránti hajt, meg a meg egy kicsit ilyen komor, gótikus hangulata is vannak néha a szövegeimnek, tovább az irónia, és akkor erre már így tudatosabban kezdtem építkezni, és így a zeneválogatás is ebből kifolyólag lett ez. De amúgy tényleg a kedvenceim. <gül> e, oké, és ugyanígy vagy a 60-es évekkel is a zenében. Szeretem a 60-as éveket, egy-két dalt, egy-két előadótól, tehát úgy egészében kevés 60-as évekbeli zenét hallgatok. Hát Lurid az vannak dolgai, meg tetszenek, akkor Jim Morrisonnak is van egy-két olyan dala, ami minden nagyon minden tetszik, és nagyon szeretem az élő felvételeket, amikor mindig elesik. <gül> És tehát ez a felszabadultság, meg ez az önpusztítás, egyfajta komoly szépségű metamorfózis lett a már olyan értelemben, hogy még végül is sikerült egy életművet létrehoznia. És viszont Mick Jagger, akit a stone is hallottunk, ő viszont szépen megöregedett. Igen, és ő, ő mindig szépen megöregedett. És. Valamit tud. <gül> Mi alapján döntöd el egyébként, hogy mit hallgatsz? Tehát amikor nem valamihez dolgozol, vagy ilyesmi, nem egyszerűen zenét hallgatsz? Hát eléggé beszűkült az ízlésem, többször hallgatom ugyanazt. Emlékszem, hogy gyerekkoromban nem igazán volt rádiunk, vagy legalábbis olyan adót nem tudtunk fogni, ahol lehetett könnyű zenét hallgatni, és mindig Beethoven 9. szimfóniáját hallgattam, és már meghívőről tudtam, és valahogy nem untam meg. Miért, hogy ez sok mindent megmagyaráz, akkor a világ a szövegeidnek, Uh, még egy rövid beszélgetésre visszajövünk, de előtte hallgassuk meg, ez szintén nem idegenül a beszélgetéstől, Franz Schubert vagy Istéli Utazás című művének első dalát. Friend, Eingezogen, fremd sie wieder aus. Derbei war mir gewogen mit manchem straus, Was Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gahl von ihm. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutterkar gar wenn mit dir zagt muß selbst den weg mir weisen in diese dunkle horn ist ein monden als mein Gefährte mit. mich ist ein monden schott Als meine Gefährte mit und auf den Weißen Matten so ich das Wirdes Trick und auf den Weißen Marten. was wand von all Zóics Mariannával az utolsó beszélgetésben kezdünk bele itt a belső köznés, és hát muszáj pár szót ejtenünk arról, hogy te nem csak egy felelőtlen bohém vagy, akinek kizárólag az írásból áll az élete, mint a hangja, tücsök és a hangyában, hanem hogy hát ugye Ukrajnában, Kárpátalján érsz továbbra, és viszonylag közel vagy nagyon közel a határozés, főiskolai tanár vagy. Beregszálszon ezt a kettőt, hogy lehet együtt csinálni? Mi az, amiben hogy mondjam, támogat téged, a tanári hivatásod jobban rá tudsz látni arra, amit csinálsz tőle, vagy egyszerűen csak viszi az időt, és semmi értelme nincsen. Hát igen, főállásban vagyok tanár a Benegszászi főiskolán. Szerettem ezt csinálni, és igazából annyira sok időt nem, nem kell töltenem az intézményben. Egy héten Három vagy két nap vannak óráim, és a többi napom az szabad. Miket tanítasz mondjuk most ebben a fényben? Igen, irodalomtörténetet tanítok, kortás, világ- és magyar irodalmat, a romantika irodalmát <gül> és műelemzést. És ezek mennyire inspirálnak, tehát mennyire tudod használni, mennyire irodalom, hogy mondjam, teoretikusként írsz szövegeket. Így nézen rájuk, vagy egyáltalán nem? A saját könyvők. Karban tart mentálisan, uh -huh. és, és ez nekem jó. Okay, a... Mit még uh, szerettem volna megkérdezni, mert hát, hogy jeleztük is, hogy nem sokára állsz a következő nagyvállalkozásnak, előtte azonban egy novellás kötetet tervezel megszerkeszteni, ha jól vagyok, informálva, javíts ki, hogyha nem, uh, és hogy ez pontosan hogy lesz, mi lesz benne, hmm. hogy fog kinézni. Hát már hónapok óta sajnos nagyon keveset írok, az mindig egy kétségbe esett állapot, mert ilyenkor magammal kezdek el foglalkozni. Vagy várok nem, nem Igen, várok arra, amire már nem kapok időt, és tulajdonképpen az írás számomra nyugalmat biztosít, mert ez olyan, mint a meditáció, tehát a mondattal kell foglalkoznom, hogy minél pontosabban kijöjjön belőle az, amit észlelek. A, ahogy érintkezem a virággal, a virág velem, ahogy érintkezünk, és tehát ez egy nyugalmas állapot számomra, és várom már, hogy akkor újra kezdjek írni. Ezt a novellás kötetet tervezem, Fekete Hold lenne a címe, ami egy ilyen asztrológiai fogalom, onnan <kül> és... Itt is a főhős a központi figura. Két részből állna, az egyik részben egy, egy önpusztító, sivárabb létezést szándékszól megjeleníteni, és a második része egy szintén egy metamorfózisról szól, ahol már ilyen élénkebb színekkel jelenne meg a külvilág is. Remélem, sikerül. Már egy, egy néhány darabja elkészült. Tehát akkor a második részben várhatóan visszatér a derű az életművedbe? Nem tudom, hogy sikerül-e, de <gül> ez van. Uh -huh. e és a, e mondjam, további, ennél távolabbi tervek felé nézel, vagy örülsz, hogy el tudták kezdeni írni, és aztán... Majd Igen, örülök, de... hogy el tudok kezdeni és akkor majd meglátom, hogy merre alakul és hogy mi, mi alakul ki belőle, mert ugye Tosztó is eltervezte, hogy az bemutatja bűnös asszonyt az Annak a leninában, és végül is, hál' Istennek az írói ízlése ösztöne, nem a felé vezette, amit eltervezett. úgyhogy én is az ösztöneimre bízom magam, hogy, hogy a, hogyan akar alakulni maga az anyag. Oké, okay, hát rosszabb ne legyen, mint az Renina, Annak a <gül> hát ez most rossz példa volt. Nem, ez nagyon jó példa volt, én, nem. én azt gondolom, hogy ez egy Fontos önbiztatás. A belső közlés mai adásában ennyi fért, vendégünknek Brenzovics Mariánnek nagyon köszönöm, hogy itt volt, itt voltál, és elhoztad magával a szövegeket, meg a zenéket. A műsor legközelebb jövő hétfőn jelentkezik, akkor Marton Éva vendége, Balla Margit festőművész nő lesz, akivel Gáli Józsefre a tragikus sorsú 20. századi íróra fognak emlékezni. Különleges, speciális adás lesz, és érdemes lesz majd hallgatni. Most pedig meghallgatunk még egy utolsó számot, amelyet Brenzavics Marianna választott mai vendégünk, a Dors Christorship című számát. És most a technikus Burger Lajos és a szerkesztő pályánk nevében is köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok. Vári gyergyet hallották. Before you slip into like to have another kiss, another Days are bright and filled with pain Enclose me in your gentle rain The